Третій очуніє і теж здасться. Я накажу їм взяти скрині зі скарбами на плечі і поведу на гору. А в дядьковім городі один з фашистів, той, якого я вдарив, вихопить пістолета і вистрелить у мене, але пізно. Фашистів оточать підняті по тривозі наші солдати, а мене, пораненого, перев'язуватиме дівчина з календаря. У школі я нікому не признаюся, хай вони про все дізнаються з газет. Золотої коштовності я подарую державі, а собі залишу на день цій скрині, і то не для себе, а щоб поїхати в пакуль і сказати пакульцям, ось золото, збудуйте дорогу зирію в пакуль. Я ще не знав, не розумів, не замислювався, навіщо мені раптом ця дорога зирію в пакуль. Але з тою думкою і заснув, утихомирний, майже щасливий. Солом'яники з вулиці Солом'яної. 137 разів офіційно перейменовували Солом'янку, але вона вперто і несхитно трималася за родиме імення і 137 милозвучних витворів колективного міськрадівського розуму, на папері народившись, на папері і всох. Бо Солом'янка інтуїтивно тяжила до традиційного, не дошукуючись, прогресивне воно чи пережиткове. Історія Солом'янки, що потроху нанизувалася на мій жадібний розум, підтверджувала цю тезу багатьма прикладами. Уже за моїй пам'яті постановили забрукувати початок Солом'яної вулиці. Проте скалкувати каміння, що його встигали настелити за робочий день шляховики, до ранку, Розбредалося по погрібах солом'янчан, які квасили те каміння в торішнім капустянім розсолі і збували на базарі закислі шуляки, а жорстві жорстви гнали горілку. Надумала було влада пустити по солом'янці автобус. Автобус безслідно зник. Шофер з кондуктором сьомого дня перед авансом з'явилися на автобусній станції опухлі від перепоїв та похміль. Автобус випадково надибав контролер електроконтори, він слугував одному з солом'янчан за літню кухню. Жодна людина ще не перебрала солом'янки з кінця в кінець. Про Південний полюс і навіть про захмарну Венеру вирії знали докладніше, аніж про передмістя. Солом'янка не мала кінця, як не мала початку. Її приземкуваті в червоних та зелених картузах дахів будиночки, вервечилися до окруж міста і звільно розпросторювалися по довколишніх пагорбах, ярках, перелісках, річищах і левадах. Час от часу Академія наук та місцеві ентузіасти організовували експедиції на Солом'янку. Тоді під Вербою, де Солом'яна вулиця перехрещувалася з міською магістралью, і де була остання зупинка міського автобуса, виростали, мов гриби, презентові намети, а в продуктовому магазинчику на розі вулиць товпилися молоді люди з борідками та в темних окулярах. Проте жодна з тодішніх наукових експедицій не змогла похвалитися значними відкриттями. Солом'янка виснажувала швидше, аніж арктичні крижані поля. А одна експедиція так і загубилася в лабіринті вулиць, провулків та сліпаків. Через багато років, уже в нинішні часи, проектники, що накидали план нового Ірійського мікрорайону, здибалися з керівником нещасливої експедиції кандидатом географічних наук. Він був у солом'янчанина за сторожового пса, день і ніч сидів на ланцюгові біля дощатої будки. Їв із Іржавої німецької каски і став такий лютий, що вкусив молодого архітектора, який безпечно підійшов, забачивши на грудях людини пса університетський значок. Архітектор невдовзі помер від сказу. Про інших членів експедиції тепер відомо, що вони пристали в приймі до солом'янських рожевощоких дівчат, викохують на городах полуниці і думати забули про розвій географічних наук. А започаткував Солом'янку, як відомо кожному ерійцю, дід Євразь. На сході 30-х років, перечуваючи колективізацію,